گران و مخترم آردن کو ده مولانا زین الله صحیب ده دوره تفسیر قرآن دا ستا ست نمبر کے چې په مسجد امیر ماویا محلہ حټک سوال دیر کی پا اگز دو دارات کی شویر ده دید ملاوی دو پتای ساتای اشاوا سنت کے اینڈ شیڈیز مرکز دکان نمبر تاییس عبد الرحمن پلازان اس دی مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپیلٹر انوار شیر توحیدی موبایل نمبر زی خبر ورکا کافرانو تا پا عذاب در ناک سرا یا بشارت اغا خبر تا وی چی پا غی سرا پا بشرا پا چهره انسان کی تغیر را دی او برابر خبر دا کادا خوشاله خبر وی کادا خبکان خبر وی یا درم دا چی دا بشارت دا دا, دا غید زیاد پا کاوی دا پار دی سنگ چی آمزمون ړې چا د نسيت کې دا سکار مکو دا سکار مکو پدین چلے گا پدین کې برکاتې پدین کې خوشالۍ په کور کې د خپل زنانو د حیا خیال تا تا پر شریفه د خیال تا تا دا سدا او ک بیا سه نقصان پکې وشي غلط ویل کو سلام مبارکي ورکه خا دا هغه د زیات د ذلیل کول د 파را الا الذین عهتم من المشرکینا مگر کسان چه تاسو سرا واده کڑی ده مشرکانونا ثم لم ينقصوكم شیعا او بیا دی کمی نکی تاسو لحصا فدی وادی پورا کولو که کمی نکی ولم يظاهرو علیکم احدا و امداد نکی تاسو خلاب کے دعیچا فاتمو الیهم احدهم نپورا که دی سرا وادی دا دی الامدت ام وقت مقرر پوری او اعوذ تا تقوا اخ چته دا وادي خیال ساتي ان الله يحب المتقين يکي ان الله محبت کوي پریزګاران او سرا فاذا سلخل الاشهر الحرم او کالا اراتريشي میاشت د عزت سلور میاشت ختم شي فاقتل المشرکین ان قتالو کے د مشرکان سرا جانگو کې د مشرکان سره هايسو وجتموم چکم دې کیومې دیلرا جده را پاو انکو مارو انکو مې مشرکان سره پکې ریاعت او گذاري نشته وغه دیلرا وخذوهم انسه دیلرا وحسرهم او گیر کې دیلرا دا مشرکان بي ديني خورې ملک تر ازي بيهاي خورې يو سګي اونسه دیلرا هم و هم ملک ملک کد بی پیرا دا خو عجیبه ملک دی که نه عجیبه ملک دی که د جاې حافسا تعالباتو هغه ب حیا ځانانه او له دعوت ورکه او د وت پهراې سرې مدرسې ته بوت له د هغې جوړ ک خلکو او بیا د خلکو هم درد دغ د ح خلکو سره وي هغه دی نه خلکو سره د خلکو هم درد د مسلمانانومونږ نه نهجیبه مسلمانان یخ که څوک د دیین کار کوي ملکې حیا رات کوي اغدینی قوانین نافذ کول غواړی موږ او تطبیق پیوړو و او خذوهم انسه دیلرا او سروهم غیر کې دیلرا لمشرکان یذخ چې کله وخت مقرر ختم شو الله فرمای فقتل اوج نه دیلرا چې کم زمو مه الپونه کې غوړی ښا او خذوهم انسه دیلرا وخذوهم انسه انسه دیلرا او سروم او غیر کې دیلرا وقعدو لهم كل مرصدا او کې نه دیلا پهار درکه پهار مورچه کې دیلا نستو کې یو خبرشتلار ولا پریدا قران عجیبه کتاب دی کله کله سړی دا پیشو ګيره کې کنه دی پیشو تم سړی دا ثیو سوره کولو پریدي نو الله تبارک وتعالی فرمای کدی توبہ ویز تا منذنه شوروق او زکات ور کول نو بس بیاوت النار پرې دی او کدا نکینو ګیر کې دی دی نار پرې خوده فا انتابو ابو کدی توبہ ویز تا واقام الصلاه او پابندیو قدمان ظا وا اتو الزکات او ور کول زکات فخلوا سبیلهم نو پرې دے د ویلار الله بهون کې رحم کوونکی ذات دی الله ساجيب ذات په ها ګوره شرک کئ او په اسلام خلاف جنگ کئ او ف ان تابو تک خلق کرا له ویستا په دی وجہ مجاهدين ورو نن په کار دای چې مشرکان و دا دی خبر و سرت دعوت هم ور کئ اون ګوره په اسلام کې په ایمان کې تاسو داخلي دورا په لارې کولا لشتا او ان احدم منل مشرکین استجارک بل راشه وخل ک قرآن وګوره سینه خراب و وان احد من المشرکین استجارک فاجره حتى يسمع كلام الله وان احد من المشرکین استجارک کایو تند مشرکانو نا پن یوختتانا فاجره فناول هرک قرآن که اللہ سپرمائی یو مشرک تان امن طلب که تان امن طلب که قرآن ویدی مشرک تان بیا امن ورکا دا سی زبردست دین دا سی والا دین دا سی بلدین شتا. و این احادم من المشرکی نست جارکان یو خو آغا زناور دی چه مسلمانانو بانده وز برشی نو چه مسلمان راونی سی۔ نوکله ګانانامو بتلې ته او سرسه کو تاسو لږ د ملله سلام ضیب حالاتو ګوری که نه چې مسلمانان هغ سرهیکم حاقات کو جامعیت نه اوباې زانانه را شي پوټوان ې نه اوباسي او انتز د ضلت کار او سره کوي غ په حالاتو کې جاړ الله مونږ مګه رالی تا ش زندگی نو کله کله غسپ پ را خوشيې جایت کې د مسلمانانونه. او که زان پا خپل لاسولو ما نخپل شرمگاونا پتیو سزاو لورکی او دا ای خوراک پا خوراک کیو تا اغا کیمی کلچی که اغا مر بیا ازیتا نرازی نو دا اغا کفار خدا روی یدا غد دی شدگر خدا خلق دی اون تا اغا قرآن داوی که تانیو مشرکم امن و اخت امن و لورکا او که کل مسلمانانو کې ردی قواعدو د دی قرآن دا اصول و مسلمان ارزه زنده‌باد سرخروي او مسلمان خلک مسلمان تبيا غيرم د عزت په نظر سره او زمون په مسلمانانو کې ډېر واقعات شته چې غري د دشمنانو زنانو تم امن ور کړې د دشمنانو بوډاګانو تم امن ور کړې معصومان تم امن ور کړې خیالې ساتلې عزت یې کړې لکه سنجيده تاریخ کتابونه ذکر کوي چې کله راجا ظاهر باندې مسلمانانو هم کوله مسلمانانو ځان تیار کړیو راجا ظاهر را خپل مولا پنڈت دا واسو کېږي خپل پنڈتوتوي د مسلمانانو سره د مونږ دا جنگ دا ډېر زیات مشکل دی خو یو کار وکا پنڈت خپل ملا ورته وي دا راجا ظاهر دی وې دا چې کار وکا چې تب علاږي دا جنگي فتح هم چې تباخ خپلې بيبيتا باچارې خپلې بيبيتا کالی واځ د کالو دې ډکه کې او پندت سربلاړشی په پلان کې غر کې پلان کې درگاه دغه چړاوه منختبه وو کې بچایې سیدا څو نه شرمې وو اغه روان دي او مافوتان نفس روان دي پسې هرا روان دي چې لګي لار ته ورته سیدا پندت بيزتي شوړو کا زنانات الهاس ورواځاږي چې کې اتسنګ پندته پدې کې د ابن قاسم پوجان الټر پراتو ځنګل کوي و ته سجله سره یې راونی وو زنا نه ورته دي دا مې بېځته کې ویخا وذر ده شا واغیتم یو کې د موږ په دین کې تاسو وو سجله وی کنه موږ تاسو قتل کړي وې قتل یې نکړه قتل یې ال تکې نکړه دارنګې چې قتل یې نکړه شو چلټو هغه پوجیانو زنان را روانه کا زنانته پوس کېدا تاسو دا مشرکست دا چې مشر وو دا خبرې کولې دا, دا سګو و داخذم دا جرنیل دے محمد ابن قاسم یما بدی بوزي تاسو اما نه بوزي یما بدی بوزي هغه ویجو ځاننه هم سرنه دي بس ابن قاسم د مسلمانانو جرنیل صفاسالار او سر روان شو دا څنګه نه ځانره بارک لوس پتلی شنه وینا دغه بچتن اور پندتانی وای هغه ډیر خطرناک قوم دی رویراسو چله مخ کې بوتله وای بس وینا وای راځما بخل کوره را پره رسي ولکو را pore ra wasta aa fa ajir ho aa taman wala warga che ko te ra rasula be khala darwaza ko law pa ibn qasim to ye taus hamla ka ye da ra da jaahir ka marada taus padinar ra she padinar ra she ibn qasim ra washo silano khawon ta ela tar ko ipasa ta akrum tar jang ki che ta da khazi hifazat نن خو الله دې معفيو کې نن موږ په خپل خور په خپل موري لنه کوم ضماندۍ پوزیشن جوړ شوې نن دا مسلمان داسې پوزیشن لري احادیث کرا احادیث وکرازي نبی رسول الله صلي الله عليه دا کتل په پارسه او اېداد ذکر کړی د گاونډي د لور خور د بیبي سره په غلط نظر سره قتل کړي نن دا, دا ایمان دی وان احد من المشرکین استجارکا وزاشه د قران نه څنګه دا زین سړی ته وسیخ کيه ګوره کافر ته نه امن طلب کا امن ولا ورکا دا کافر امن طلب کو ته بیا سر پر کې سر ولا قا ورده دا کافرم هم د لالي بیا په داسه وخت کې نشتا و ان احد من المشرکین استجركا کیا ته د مشرکانو طلب کو ته نه امن امن ولا ورکا حتا يسمع كلام الله تر دې چې ووري كلام ثُمَّ أَبْلِغُوهُ مَا أَمِنَّا بِأَوْرَثَ وَذَيَ الْأَمَنَ دَغَتَا كل بارډر او سرحد یې اوراثه وا زالک بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ تا په دیواج داسيو قوم دي لَّا يَعْلَمُونَ چې دوی نه پويږي كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ كَيْفَ يَكُونُ سَرَڠي بَشِي مُشْرِكَانُ لَرَحَمَ دَ پَنِذَ الله وَعِنْدَ رَسُولِهِ پَنِذَ رَسُولِ الله اِلَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ سَوَاءً الَّذِينَ كَذَّبُوا وَعَادُوا لِمَاتِيغِي نو داغي معنی یو ذکر کوي معنی اول چې مشرکين د وادو پابند نه کوي اِلَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مګر اته چې تاسو وسره واده کړی را پني زم مسجد حرام پمستقامو لکم تر سوچي مضبوطي په وادو تاسو تا پستقيمو لهم روتاتم مضبوطه دیلپوا دو ان او دا تقوا دا دته دا وادي کې وفا کې ان الله يحب المتقين الله محبت کوي پریزګاران او سره کیفا او سرنګي ويه سروا علیکم کدی غالب شي پتا سو باندې لا يرقبو فیکم نو انتظار نکي استاسو بارکه قسم نذقتم الا یومنا قسم د قسم انتظار نه کوي یان مننا قرابت دی بیا د قرابت خیال نه ساې والله ضما او نهوادم یورضونه کوم به دی خوشاله کوئ تاسو له پپلو خللو سره تاب قوبو نه غواړی لونه ددي نه غواړي هې ظاهری به تا سره مذاکراتو سه خبرې کو یا و اکثر د دینا د دی نهتون کې دی. اشتراؤ بی آیات اللہی ثمناً قلیلاً ورکری دی پایتنو دا اللہ واندے ثمناً قلیلاً پیسی لگئے فسودو ان سبیلی نبنشو دلار دا اللہ نا یا خلق بنکو دلار دا اللہ نا انہم سا اما کانو یعملون یکن اندوی بدیا چھدوی کیا لا یرقبونا لحاظ نساتی پباراد مومن کې۔ اِلَّا نَدَ قَسَمًا وَلَا ذِمَمًا أَوْ نَدَ وَادِينَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ او دا کسان د هرنا ته جواب کوم کی دي فاینتابو فاینتابو عجيبا عجيبا کتاب دیخا ګر رہی قباحتو نه شروع کلی بیاوت لار پری دي کدي پديغالهاله تری پديغالهاله الله خدا سزا دیلو الله دې زمانہ بندو مال سن ته کې سر رازي فاینتابو کدي توبو وستا وآقامو صالات و پابندیوکا دا منزونو واریک زکات پا اخوانکم فی الدین دست آسو پا دین کی رونه دی که اغا امریکا دا که برطانیه دا که اغا روز دی که اغا جاپان دی اغی ایمان قبول کو منزون شورو کو دا اللہ حکمون منی بس دادا منگو رونه دی بیا په فسیل ال آیات زکر پا دین کی غزاتیات نشتا وانو فسیل ال آیات منتب سلسر بیانو دلائلو دفار نهسو ماوم که چرې ماتکه خپل کسمونه پس د دی د وادونونه وانو في دی کوم او ان بده د ستاسو د دیین باره کې نو دا کافر دی نو فقطلو مل کوفره کې تالو کې د کوپر لیډرانو سره کې تالو کې د کوپر مشرانو سره چکم خلک لیډین کوی کاره پرز مشربه په شکل ککیږ د بوش په شکل کیا؟ فَقَاتِلُوا أَيْمَالَ الْكُفَّارِ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ يَقِينًا نَشْتَرِي قَسَمُنَا لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ دیره پارا چې دی دوي منشې د کفرنا الا تقاتلون فی سبیل الله اوس مؤمنانو د ترغیب د جهاد ورکی دا داسره او چې قتال او جهاد پان پالو توبہ کې بیان نشبل کې بیانې سوره توبه ان پال هله سړی دین راګر مې الا تقاتلون په پینزو طریقو سره ترغیب ورګی جهاد او کې قتال او کې الا تو قاتلون قوما نکسو ايمانهم الا خبردار تیزی ورکی الا قرب تهذیب خبر شی او خلقا تو الا تو قاتلون قوما تاسو له جنگ نکو ادا قوم سره یعنی جنگ وسره وکي نکسو چې مات قسمونه یو خبر پکې دا قسمه مات کړی جنگ و سراوکه درم و همو بیخراج او دی کس کرده د استو ده پیغمبر گورا پیغمبر ده مکیه نه استو جنگ و سراوکه و هم بده اوکم اول مره او دی شروع کرده پا تاسو پاول دل اتخشان هم تاسو دی نه ریگه اللوی تاسو د کفر والا و نه ریگه ده کافران و نه مه ریگه قرآن سنگ سلیز لوری کنز لوری اتخشاونهم وهم بداوكم اول مره اتخشاونهم دا مسلمان ته وای مسلمان راوي شي بیا کافر مسلمان ته نه ټینګي اتخشاونهم اتاسو یاريږه دا دوینه فل او حقو ان تخشوا الله ډیر لایک دي دا غنو یاريږه دا نه یو کې او دا ګوره یاد تاسو په کار دي کنه پکتاله jihad سره ګوره مرګ نشته یو څړیو که زه جهاد او قتال کوم زما ملکي معنی د مرګ د پرخپلن اتا مقرره ده نو خانان د جستان اتا طالبہ د الله پلار کې راشي زمون خلک د وکیا الله مالا د کټ پوجي مرګ راکي پکټ پوجي پکورپا اخر خو د سارونم صاحي دي نو دا څه سوال کوي یا الله مالا پلار استا کې شهادت را نصیب کي یزه جهاد کوم حضره شیخ الهند رحمت الله عليه نړۍ د خپل اکابر تذکرته خوان ورکی تا زمون سخ کو دغې څوک له سپاد او د اکابر دات حلقو که غي په تقوات لیکل غوري دای په تقوات تقاریر غوري بیانات غوري ځان ته تسانی کدا ای تحریکات دغې اخلاص دغې اتباع الرسول دای تصنیف او تالیف دغې تفسیر او حدیث سره حیران شي دغې جهاد او دعوت او تبلیغ دغې سلسله تصوف شه ولین رحمت الله له استاد خایس ګلن ډیر او جولای می څنګه د کم کم راوندومه زمون د اکابر و خصوصیات صفات ډېر زیات دي دی او دایم دا باندې ډېر غټ احسان دي او کم کوم چې خپل اکابر یاد تاتلیږي حالات ترقی ور کړی که چا خپل اکابر پرهودی یې کړی دی هغه دلیل او خار شوی دی شیخ الہین رحمت الله علیه بیمار شو ملګری تپوس تراله و یې طبیعت کا کیا حال ہے هغه یې طبیعت بسط اپروش کې خپجڑا شوتا وي زمما د ارزو تمنا دا الله په لار کې وي jihad به د انګريزانو خلاف دا ما سربيوزې پروتي لا سونه یوځې په بلځه د نندره ساده دي کټ کې خېږي خالید بن ولید رضی الله تعالی و وفات کیږي او چره کې ودا بغیرت او سر دی او چته نشي ما پيويو ځان کې نخنخټوري ما دي کړی او افسوس دا د ما هغه مرگ نن په کټ پوجي باندې په دې افسوس کاو نو هو هم بدوکم اول مره. اتخشاونم ایتاس ودینه یریگه فاللہ احد کو ان تخشوا الله ډیر لایق دی کی راو کې راغنا که تاسو ایمان والے قاتلوم اعلان قتال او طرفه واید د قتال تاسو قتال کوې قتال زکه ذکر کایو چې ګوره جهاد و معنی دی یو لغوی معنی په اعتبار سر جهاد هر قسمه مشقت برداشت کول ته جهاد وې تکلیف روجی تم jihad ویو او پیسیلا ګور تم jihad وی خو لغوی معنی سره شرعی معنی بیا د jihad هغه تور او چتول میدان jihad تتل دی نو الله قاتلوهم زګه ذکر کیاته نا چې تل تک jihad ذکر کړه کله jihad دې کله لغوی معنی مرادینو نا الله فرمای قاتلوهم قتال کوي دې سره اعلان قتال يعذبهم الله بایدی کوم طری سورۃ توبہ اوری څړیو چوتني بس خدمتېداري او غټه لکه ترانشر او ماشينګان راوغتيو لاړي بارډر باندې لاړي مهاستا لاړي افغانستان ته لاړي کشمیر ته دا او کو پارديم بيخنديو کې مرقوزم يودل لوي قاتلوهم يعذبهم الله بيديكوم قتال كوي ذي سرا يعذبهم الله عذاب اور کې دي له الله تاسو پلاسونو سرا و یو ضم راببه کدي له را و ین سرکم الله وستا فداد کوي علی هم د او شپ بهورې سنو د قومننانوته په جهات سربه د مومنانو دزل ش پاهېله شي و یو د او لریبه ک غساه دزون د غوی نه ووب الله علاه او محروبانی که اللہ پچاچیو غواری اللہ پویا حکمتونوالا ذات ام حسبتم آیتاتو گمان کا ویو ان تو ترکو سوری توبہ کی تشتوری دیخوا قتال لے پکے ام حسبتم آیتاتو گمان کا ویو ان تو ترکو زکدام دا, دا پیغمبر طریقی دیخوا دا پیغمبر طریقی دا, دا پیغمبر علیہ السلام نکم من وی نو اغا ټول بیانول دا نبی علیہ السلام طریقو کې کامیابی دا نبی علیہ السلام دال استعمال کړو تر راغستوې د jihad د لپاره څو نه اسبابو دا غي نمونه با کېدا محدثین ذکر کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اون کتاب لیکلي کتاب المغادی دا نبی علیہ السلام په جونګو څو غزوات شيو نبی علیہ السلام په 19 غزواتو کې په نصب په نفي شریک شيو پخپله نبی علیہ السلام تر د jihad ته فُونَنت تتلی بدر تتلی اوحت تتلی ام حسبتم ایا گمان کویو انت ترکو کی تا سو با پری خودلی شی بی امتحانا ولما يعلم الله الذين الان ندی ظاہر کری الله عاکسان جاهدوا منکم ج جہاد کری تا سنا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولیجاد او ني نی نیولی ني ولي سيوا نه او د رسول د الله نه او د مؤمنانو نار انتظار او الله خبردار دي تاسو چې تاسو کوی ما کانا للمشرکینا نشي قبل دي مشرکان او تاسو زین تسوال تا لری قران کې جهاد و تر دا سر سر وته و د غد بندونو و تر وانه تاسو زین کې سوال لری چې دا غدونو خلک دي ګور دي کو بیت اللهم جوړي یو التا جانو تا وبم ور کوي تتوانم ور کوي او الله جديدا ټول اعمال قابل قبول نه دي ماتنو ما كان للمشركين او دې کې دې دی طرف ته اشاره شو چې ګوره هغه مشرکان جماعتونم جوړول مشرکان الله خالق و مالک و و او مالک او رازي کې منو الله مدبر او متصرف منو اغي ډېر خه کارونه کوله ما كان للمشركين نشي قبل دې مشرکان لرا چی دی ابادی جمعتون دا اللہ شاہدین اقرار کهن کی پا خپل زانونو پا دا کسان دا دی اعمال برباد دی دا مشرکانو اعمال برباد دی وفی النارهم خالدون وفی النارهم خالدون او دی بورکی حمیشی اینما یعمرو مساجد اللہ یکیناً ابادی با جمعتون دا اللہ سوک ایمان والا او تعمیر المساجد دا مساجدو تعمیر په دوک کې څو باندې یو ظاهيري یو باطيني ظاهيري دا دي چې راغي آبادی برابر آبادی پیسې پیو لگاوه مال پیو لگاوه ګنا نه را او باطيني اصل او اصل آبادی اېګه درس او تدریس او اعمال او ذکر اذکار او مذاکرات دعاګانی جلاګانی دکا په مساجدو کې دا خریدو فیروخ د شیزونو اعلان دا من دی اماندارو ته کی سیز راغلي کو څوخه خليفه دونه نا مانه دی پجماتونو کې دا روښی سیز اعلان کول کی ماندارو اتل ان کنا ټټو روښیو کې چا دی د جماعت راواله دا مانه دی احادیثو کې مانه راغلی بلکې احادیثو کې دا راغلی که چا نه سیز روښیو جماعت کې اعلان کو تو, تو توای خپل اقتات الله واپس نکی کا د اغره پارا د کلی منبران او ناظم او شیرمنان د راجمشی وکه لري کړي او عام دکې ته نو سپیکر و لګي اعلان دی کوي انما يا امروا الله دي اصل کارون تاړو چا خیال ليو انما يا امروا مصاجد الله یقینا ابادي با جمعتون د الله من اسو کيمانه روړي په الله او پر از د اخرتو واقام صلاه تو پابند کوي دمانځه ور کوي زکات ولم یخش الا الله او دی نیری که سوا دا اللہ دا بلچانا پڑکی یوادی دا یو اللہ یردام فعسا اولائکا این یکونو من المحتدین فعسا اولائکا فس لایق دا کسان دا کسانو یا سما لار من دون کنا اجعلتم ثقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام آیا گنیتا سو اوبسکو لن حاجیانو تا مشرکانو گورا په حاجیانو بمسکو درح کارونه کولو چې حاجیانو باندې ګومس کولو جماعتونه ام ابادو له خیراتونه ام کولو منځونه ام کولو او دارانګي اغه خپل مال یې لګاو او د د مسلمان نکمځه کلار به لیږي ا مسلمان نه لار دې دې کې به لیږي چې مسلمان وای فقط جواز الله هر وی الله بی اور بی اللهم کولی شیخو اللهم تخو ا اللهم تخو د ځندې په اسی الاری دی, دی؟ اللم تهودي له روي وشبي ورکيدي اللهم ته خدا ذمہ داران دي نه आवाज يا الله د مسلمان چه غي आवाज يا الله بس الله هي الله اجعلتم سقايت الحاج آیا غنه تاسو وبس کوله په حاجانو دا قران دا مشرکانو اعمال ذکر کوي چې ګوره جیانو وبس کولې زمو د هلكو زين کې مشرکان داسيو چې دا مشرکان بداتې مخلوقي دې دی به غړغړغونې گو خلک یو وخت نه بيتولای شي هړيږي د بل غړغړغنه بلستنه را یو به تولای کی او د بل اول بلستنه کې په به را شي نه زموږه انت خلق را موږه تاسو ترګي زموږه ته غړغړغونې عدالت او دوختې او اغيوي الله بي او ربي او مسلمان وای فقط الله هی الله اجلتم سقایتل حاجې آیا غنې تاسو وبسکوله حاجیانوتا جوړاول دا ماجدي حرام پسند ایمانوالا نا جمعتون ابادول او خدمت د حاجیانو کول ک پیدا ورکینو ایمانوالا تور ورکی. کوي ک من امن بالله وشاند هغه چا چې ایمانې روړي په الله واليومل اخر فرض د اخرت او جهاد فی سبیل الله او jihad کوي فلا رضا الله کې الا یستاونا عند الله دا الله برابر د برابر نه کی دمخاله کوموي کنه مړه دا مسلمانان دو کماز دو بار دی او دوه کې قیدا دا کوي مړه وګړه د ان کې سخته دونه کساله دی دوايت او ته تلې ما او پیندسه اور په مې ولا را لکار ما له ویجر دی بیرو را کومه عظیمول نه نو پلان کې سخته دی الله وي کوو مشرک سړې دی بيدین سړې دی هغه د ګورو رانک نصيري استاخ وخت دی ا دې ایمان والے دی استا ته مسلمان تاسو لاګیا ایده مسلمان جړړې مضبوطی دي تیک دا ظاهری تار دوايده تر کا او تاسوره احسان او پېسیه درکی ستاسو ترګو علاجونه غريزانو کو چشمه دلا واچوله سلور سترګي کې دا دی تاریخونه مکو لا یستاونا عند الله جهنم یاندی لا یستاونا عند الله او دواګانی او تکوا دتی الله ولدی ایمان توفیق ورکي دغه دواګانی او تکوا خدا مسلمان نه بالا کوما چې مسلمان خو ډیر کم او پس دی, اصل دا دی. دا منگا دیر دیر او اصل خدا غسیزه درته زمونږ ایمان دلته سوشل روپويخه ځکه چې کیندوی او سائیکل سمای او ډېر خ سائیکل سمای او هردا مسلمان خدا سي نده غ تاریخونه مکه کې ته مسلمان نه اعلی او مسلمان نه ترغيب ورکوا چې غم پدان کې خسي پاترا ولي والله لا يهدي القوم الظالمين الله توفيق نور ته الذین آمنوا وعکسان چی معنی راړه او هاجروا هجرت وکاو او جهادو په سبیل الله جهاد وکاو پراره کې به امواله پلوغول دالو درجوالدی پن ازداللہ و اولائی کوم الفائزون او داکا ساندی کامیاب یو باشیرهم ربهم برحمت منہو زیر ورکی دیلا رب دادی پر احمد سرد اقبلتا ربنا و ایدوان او پرزام انتیا سرا و او پباغن سرا لهم <سلام> فیاد ویلا پدیک نعمتنا مقیمون حمیشا خالی دی نه بیا ااد شب پهدي کې هم میشه ان الله سره د اجر نو یا یلهنه آمو ایمومنناو لاته تخیو با کوم و خوانه کوم او دییا مومنانو تاسومونی س خپل پلاان او خپل درم په دوستې سره ک کوفر خوې په ایمان مقابله کې کفر خوښ دی نو کستاور دی او کستا پلار دی نو دی سره دوستيونه کې او کچار خپل پلار او روسره دوستيونه خپل پلار او روري رو کافر دي بي دي نه دي د بي دي نه کې اونکه یاره جی رور دینو یاره جی پلار دینو فوالا یک هم زالمون الله وي د زال دي زال... او دا په صحابه کرامو کې ډېر دياتو حضرت ام حبيبه رضی الله تعالی عنها دا د ابو سفیان نورو ابو سفیان لا مسلمان شوی نو او دديني کډانه به السلام سره وشو د امیر معاویه رضی الله عنه خور و را را را لو. را لو. را ابو سفیان یو رالو او د را رالو د نبی اسلام یو به سره پر تاو ابو سفیان پکې ناستو ګر خپل پلاری پکې ناستو هغه زر بستر را غونډه تا کې دی دی باندې شرک ولې نشي کې ناسته دغه پیغمبر به سره ده دغه پلاړ دی خو پلاړ له دون توجه نه دارنگی پا صاحبه کرمو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنو جی حاد کیو را سڑی را محی تشو دیو پیرا سروالو لو بلتر را تجی درش شو چې را اخلافی کو نو تنی یو زیپ پرته و سری بل زیپ رجی وی کتی حضرت ابو عبیدہ پلا رو خا سری تنوالو تما در پیغمبر مقابلہ کی را دی دا صاحبه کرمو لو یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو منی سیخ پلپلارانو و ايخوانكم او خلروه په دوستي سره ککه خي کو پر بابل لدې ایمان کې چا چې دوستيو کا دي سره تاسو نه دادي ظالمان قلوه اورتا ان كانا اباؤكم و ابناؤكم تفسير كشاف کوي دا آیات ډېر زیات سخت ببنډيګانو ها او امام راضي رحمته الله له تفسير کې پدې آیات ذکر کوي ک يو تر په دین مسلې حد دین خبره ده او بل طرح تا دا دنیا بی شمار مسلحتون دی مسلمان بسیر اب د دین رعایت کئی دا نور مسلحتون رعایتون نه کوي چا دیخو پا کجی دا حکمتې این ملی دا دا حکمت این ملی دا دیخو اس تا جمعات نا لیگی مسلمان شہید کیگی دیخو قرآن شہید کیگی دیخو تالبات شہیدان کیگی تقوات مور د دیکی دی دی دی حکمت این ملی دا خوا قل انکانا آباؤکم وابناوکم قلو آیا اے نبی علیہ السلام انکانا آباؤکم آیات تخیل کمیدر قبلی غور دی کبیستا سپلارانا اوستاسو زامنا و ایخوانو کم اوستاسو رونا و ازواجو کم اوستاسو بیبیانی و والا و اموالو او غمالو جي تاسوی گتیم و تجارتن او تجارتا تخشونک سادہا اموالو چې ارګي تاسو رتا واندا غينا او مساع جن تر دواونه او هغه مقالونه تاسو دواونه چې تاسو په خوشاله یې تاسو پلاران تاسو ځامن تاسو رونا تاسو بيبياني تاسو قام قبیله تاسو مالونه او دکانونه تجارتونه او کاروبارونه او قبیله کدا تاسو د الله او د رسول د jihad نغوري یا د عذاب انتظار کوي الله فرمایي آیات دیر قابل غورده که ستاسو پلاران ستاسو رونا ستاسو زامن ستاسو بیبیانه ستاسو قبیلہ ستاسو مال ستاسو کاروبار ستاسو تجارت ستاسو مکانونه دا تاسو تا دا الله او دا رسوله او دا جہاد نا غورشو بیاد عذاب انتظار کوي قل انکانا آباؤکم حدیث پاک امراضی نبی محترم صلی الله علیہ وسلم فرمائی لا یؤمنو آحدوکم اتا اكو نا احبای لیه میوالدیه و ولدیه و الناس اجمعین ارتلی تر هغه پوری مؤمن کامل نه دی تر سو پوری جوتا زاد خپل مور پلا اولاد نغ وخ نیما وایه سلام کوی استاد پلاران او استاد زامن او استاد رونا او او استاد او استاد مالنا تر الله رسول jihad نا مال غره غنی دغپل ا ترا الله و دا رسوله او دا جہاد نخپل بچی غو را غانی خپل بی بی غو را غانی او تجارتن تخشون ک ساده او تجارت چری گے تاسو رتا واندا وینا و مساکینو تر او کورونا چ تاسو خوا خو احب الیکم ک خو تا من الله ذاللانا و رسوله او دا رسول ذاللانا وجیهادن پی سبیلہ او دا جہاد نه پلار دا الله کې فتربسو انتظار کوي تر دې چرته دوکه الله پخپلې پیسلی سرا بیا دا الله دا عذاب انتظار کوي الله دې موږ او تاسو له مافيو کې ولله لا یهدل قوم الفاسقین او الله توفیق نور کوي قوم فاسقان او تا لقد نشرکم الله فی مواطن كثیرا ربا دمکه سره ستې د جهاد مقابله کې قرابتداری مقدم مګنه الله تاسو سره مخه مقدمات نه لري کړي الله او تاسو په اړه مخه کې امداد کړي لہذا د جهاد مقابله کې رشتہداري او دا مقدم کوي ما لقد نصركم الله في مواقف كثيرة یقینا امداد کړي تاسو سره الله په ډیرو ځینو کې و یوم حونین او حادثه پر پرد حونین کې هونين دا د مکی او د طائف مینځ کې اوادي دا پدې دی کې هونين کې سلور زره بنو سقیق او حوازین او دارنګ مسلمانان دولت زره د مسلمانانو په اړه رالو رااله اسې لکه دا خیال را لې چې په بدر کې موږ 313 کسان و دي زموږه نکه اوس موږ دولت زره یو او دا خو سلور زره وي الله پاک دا خبره په خنه شو لقد نصركم الله په تاقی سره امداد کړی تا سره الله په ډیروز د یونو کې او حاص کار پرس د خوین کې اجببت کوم کا سرتتو کوم چې کله تاسو د تعجب ک واچو ل ستاسو زیات ووالی دفللم توې انکم شي پیدا در مکه تاسولهستاسو کثرت حص ووااقت علییکمل اردو او تنګه شوه په تاسو مک سره دپ را خوالی نه دا ما م ضاقت عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بمارا خو بد سمهوللیتونم بیا تاسوړی د شاکهون کې س مننظرل الله سکی نه ته و بیا راېږل الله هغه ااتمینان په قبل پې غمبر په مومنانو و انزله جنودن رولیګې لهکارې لمته روها چې تاسولي ثم يتوب الله بارجوع رحمته الله فزدنا باجيتي غختو الله دی بهون که رحم کوون کی ذات یا ايه الله دينا امنو اي مومنانو ان مالمشريكونا نجسن يکنان مشرکان ډیر پاک خلق دین خو کولا وې کنه خلکو ته څهخته څهخته وې اتوت انارم معناو کا الله یو کم کا شرک ایو د غیر الله منخت کی د غیر الله پنوم نظرانی ور کوي د غیر الله در نه غیر چا پیره اللہوی انما المشرکون نجسون دا پلیت تی پلیت زیارتاتو بس سختی که ویو بس ار وقت پخلو کی ور رو, رو دا خو اللہوی چې دی شیر کئی دا پلیت تی فلا یقربو المسجد الحرام نو دید انن ازدیکی دی گی مسجد حرام تا فزد دی کال د دوینا وین خبتم عائلتا کتا سویری گی دا نذر دې چمالدار به تاسو را الله د خپل فضل نام ان شاء الله اووالي الله یکینه الله ذات دی قاتل الذين قاتل الذين قتال كويها كسان وسرا بناء لا يمنون بالله قتال یو ډیره زبردست جذبه هنن ا قتال عالمی میڈیا بدنام کو ڈیر زیادی بدنام کو جیحاد صرف ڈیر زیادی غرزو لگو شا نن ڈیر خلاس جیحاد اغنم نشی اغستی زکر جیحاد او مجاہدین پدی تیری کیس ار خلقو تا پیش کوا شی خلق اتنے متنفر کوا قاتل اللذینا لا یومینونا باللہ او کل دازی او شید دا سی مجاہدین او سارا غین خلق راو لشات ورپس نور خلق او زیکی دام مجاہدین دیالا مجاہدین نہیں ا او راشی اغیق پلہ کار کئیو جا میں دا مجاہد چولی مجاہد بدنامیو قاتل اللذین لا یومنون باللہ ولا بالیوم الآخر قتال قوید آکستان لا یومنون جیمان نروڑی پالاؤ پر الآخرت ولا یحرمون حرام نگنی ما حرم الله؟ اغسوت چې الله حرام کړی دي او رسوله هو رسول حرام کړی رسولي حرمت بیان کړی ولا يدينون دين الحق او تابعدارین کوي د دین حق دا که سانو نه چور کشي او کتابم حتا يعطو الجزيه تر دي چور کی دي جزيه بخل لا سروده بذلیلیا وقالت اليهود او زير ابن الله دا مشرکی نو بیان ختم شا اوز بیان قید احل کتابو دا ای قباحتون بیان ایو وقالت الیهودو ویل با او غزیر علیه سلام نازولی دا دی ابن پا مانا دا نازولی سرخا زکر یو تولید الولد دی یو اتخاذ الولد دی نو مشرکانو خدا نوی چی د الله اللہ پاک ولد شوی دی او بی بی نع وقالو اتخذ الله ولدا ديوي الله ولد نیولې دي سم مطلب چې دا خدای الله پاک نه نغوز بالله دا خدای الله نه پیدا نه وی خدای او برګزیدا انسان دي پاک انسان دی الله د زوی وی نی او دا نه الله نه زوی دی وقالت النصارى المسيح ابن الله ویل بایسا یانو عیسا علی السلام دې دا الله دي ذالک قولهم بافواههم ناردی ویناگانے پخلو د دوی سره دوانی اونا یو شانتی قیو قول اللذینا وینادہ کسانو سارا چکو پرکڑیو مخید دینا قاتلہم اللہ تب آدی کی دیلر اللہ چی سو کوئی غزیر ابن الله دی چی سو کوئی عیسیٰ ابن اللہ دی قاتلہم الله نحلات دی کی دیلر اللہ چی یو اغا یو کس اغا کې د الله سے پات گرنلہ او چې چا ځان ته پزروګنو خدایان ګرځوي ليو چې دا د ته بوجیمدار دا د توخی زیمدار دا د ترخوګی زیمدار دا د ننکې زیمدار دا د اولاد ورکول زیمدار دا د معاشرکه شتا او شاول الله رحمت الله علیه تبهیمات الہیه کی ذکر کیا ما من بلدتن الا ولاها الیتن توبات منداز یو کلی نشتا چې خلکو پاکستان ته خدایان نی جوړ کړي د غی بندگی کیو دغی پنو نظر و نیاز حاجاتو کې تر امدد شویو او مصیبتونو کې ورتدي او تنغواړي قاتلهم الله خلاص دي کې دیلار الله ان يو فكون كم تر اب تاو لیکيږي حقنام اي تاخذو اخبارهم وروبانهم وني ولدي لار وني ولدي خپل مليانو خپل پیانو لرا واخداي سرا سوا الله نام سکساندار نبی لي سلام توي چستا ته قرآن په مونږ باندې افتراء کوي دروغي ویلي څنګه او وی ایستاو په قرآن کې داري چې دا, دا عیسایانه او دا هلاله خپل مليان پیران په خدای سر نکې مونږ خپل یو مولا پیر تښته نه دی ویلي نبی رسول الله تطوسو چې تاسو تخپه ته دا, دا چې اوس یې الله حرام کړی دی او تاسو خپل ملا او پیرو چې دا څه مکووي نه دی کوي خیر دی زه خیر دی یارا د تاسو دچا مانی وي مونږ د مولاو د پیرو بیا نړی سلامته یو الله حلال کړي تاسو ته پیرو مولاو دا مې استعمالې را حرام د زچا مانی وي وي د مولاو د پیران په ځاګه شرکوندک په شرک دی ښا د په خدای فركون مولاو پیر نیول لیکنه ایتخذو اخبارهم وروبانهم وني ول دی خپل مولیا نو خپل پیران په خدای سره سیوا الله نام او موسی علی سلام د مریم پهما امرو او کم ایلا ایلا واحدا مگر دی, دا دی, بادتو کی واحدا دی یکیو لا کم نهدي شوې الله لیا بدو اه واحد ده د پاه جدی بعدتو کې ام واحدده د یکی والله لا اله الله نش یوه بغیر دا لا نه بلسوکه سبحانه پاک د الله د شکانونه سانه پاک د الله د غسته یوشلیکو جې و سره شرکية یریدون ان یذفیو نور اللہ دی غوالی چمڑا کیرنا دا اللہ دی دا اللہ رانا مله کول غوالی دی دا قران درسونه بندول غوالی دی دا دینه تحریک بندول غوالی دات کی دینه شی جو جلته ہے تو جلنے دو یہ ہے توحید کے دشمناں تر توحید دشمنان دی ندا وحدت کی گلی کوچو میں دیتا جا یریدون ان یذفیو نور اللہ دپو کې ور کوي دا الله توحید رڼا تا خدا هم بو کو سره نه مل کیږي يور يونا دي واळी چمړكي دا الله بقلو خلوص را و يقبل الله نغوا دي الله مل کاول ديري رڼا الا ايت منورا مگر دا چې پورې کې دی رنا لرا اگر کې بدل کې تا هو الذي الله اعزات ارسل رسوله چرا ویليګو پیغمبر دادا اتمام دا د اېتمام دا غرنا یو مثال ذکر کيا هو الذي الله اعزاته ارسل رسوله چر ویليګو پیغمبر لا پهدا هيڅرا په دينې هڅرا يظهرहू على الدين كله چې ظاهر کې چې غالب کې على الدين کلی په ټول دینونو لړا هغه دین حق په ټول دینونو باندې غالب کيا او دا نبی رسولات و سلام په کلار کلار اغ دین او غلبا کړي وا ليو ذيره على الدين كله دارانګه ا نبی عليه صلوات و سلام ظهور او غلبا په اعتبار د دلیل او د برهان سره هغه غلبا م لاور اسلام اوسم په اعتبار د دلیل او د برهان سره ا مزبوت دین دی په تمام ادیانو باندې ورنا تاسو مطالعه او کې د تقابل ادیان د عيسای دین ګوره د بدمت مطالعات کې رسیکانو دینو غوړې د اندوانو دینو غوړې د يهود د دینو غوړې په دې کې کامل مکمل په اړه بار تر د امن د سکون د خوشحالي په اعتبار د اصول او ضوابط سره د ژوند کې تیرول سره معاشرتي تیر بار سره هر طرب ته کامل او مکمل دین دا قران او دین اسلام دی یو خیرهو علالدین کله دا, دا رنګي نبی رحمت و سلام هجرت او جهاد نرسته مکه پته شوا بیا د حجاز علاقې نجد یمن دارنګ روم او ایران او لوېل وسلطنتونه او بیا رسول پا او په دور کې نوره ترکیو شوا ولو کرهل مشرکون اگر که لگی مشرکان ہوتا یا ایه اللذین امنو ای مؤمنانو آیات تخیل کوي یا ایه اللذین امنو ای مؤمنانو ډیر تاکیدات دی پکې ای مؤمنانو ان کثیره یک نن دیرا داخبار او دروھبانو نا مونږه په دې باندې خپل دی مليانو په خبره کې نه دي مونږ خو بار بار وایو دا حق پرستو علماو قدر کوي احسان وسره کوي امرت وسره کوي ایثار هم در دی کوي او مونږ وای دا اړو په دې اړین کټ کې خپل تنخواله مقرر کړي خپل پلي ورتاله جامې ورتاله دارنګي نور ضرورتي پورا کوي قدر یې کوي دیبت دا دارنگی خبری ور پس مکه عزت کے میں خدا ہوو ساتو اماماندی ستو علماء دی لموں مشران دی مونتے قران او سنت ہو دی مونتے دین ہو دی دا ہو یو آخ خلک دی چ مولا او عالم نو جامع دوی شو له او صرف جامع دا ہو کلو ڈاکو شو او دا خو ہو گور حکومت کم یو سڑلی اغه پولیس او د پوج ور دی واچ یو پولیس او پوجی نہ کله پغربانی د فجاری کئ یغه تا سزا ورکی سفتخه چې دا خو رد جاماننده ددا جاما واچولا یا که یو پوجی دی او هغه ته یو ګول نل ورکه نشي هغه یو ګول نو ګولو پایګی ډوټه دي سزا ورکیو نو دا ته خدا ګول نو لګې دی لې دغه پدې لار نو روان جاما واچولا زمولایم نصرلی کاله دلبینونو او البنات او پیسره غنداو بار مکنو ته دا او کوا او نبا کی نبا کی دا تا، تا، او نپکی نپګې د مدرسي مو تامه مشته نه ناظم شته نه استاد او نه مدریس او نه مدریسه او وزندک اخانه جوړه وبس خدامزي ودا خغلې دی مونږ د غله په ګوتکاو چې وخلک د غلو پیجنې یا <صحانس> ايو الذین آمنو ان کثیرن مین الاحباری ور وحبانی او قران په راتګ کې مونږ په نه ګوډه مونږ بیا حق پټون کې بشو یا ايو الذین امنو اي مؤمنانو ان كثيررن یقی نن ډره ی نن ډره ل نه خلکوکن ډیر یو طرف ته او د دودرې کسان لکن ته بل طرف ته اوس به داسې و یاره دا ټو لخوا او داسملګری سقایان او را جم مشي دا بل طرف ته یا له نه آمو ی مومناننو ان کاسیرن ی نن ډیره ل نه ډیره کارېته چاانه می نل من الاخبار دملیانو نا و رحبان حبر پاره دی کی مولاته وی رحبان پیر تویا تو یقینا ډیر دملیانو د پیرانو نا دا مولاو پیر په دوا کې حق پرستو او یو باطل پرستو د حق پرستو نظر شایته لوګی شا واغیل سپیلنی شا او چې د حق پټاوو نبیادی نظر نشي بیا دی لا کو تک یا یو الزینا امنو نه كثيره من نهلهبارې وروغبانې یکین ډیر د میانو د پینو نا ل یا کوونه کارې سردي لا یا کوونه لام ل تا کې دخوا مخه خوي معم نه عموال الناس یو پیران نه نه بار بار لګیاې اومد کاروباردي اوم دا مختلف تکسونهې مکر کړي مختلف پرینټ یا کوونه موال الناسې. تله کو یاره بعض مولیان ستاو خلاف کایو زمونګه مولیان خلاف نه کایو چې کوم علما دی زمون په ساوړیر کما نه بهجمال سیب دی حضرت مولانا ګلمحمد سیب دی زمما شیخ شیخوکل حضرت مولانا غفران لاسب دامت برکاتم العالیا تم نور ساتیزه درکلی هغه انتهای احترام کوي زمون حافظ پندګا پور سیب وو زمو درسونه کلاکل آوری در درس متهم ته مخ چې درس اورېد ما شاء الله دې ترکی نصیب کی او خلاف بکم خلق که ا هغه خلک چې راځي ټکسیز ټکسیز هم کرل کوي او هغه ټکسیز هغه بنشي ایبخه ماخ خلافینو یا ایه الزینا امنو ای مومنانو یقینا دیر د مولیا نو د پیرانو نار لا یاکلونا اموال الناس دمو د کلی مشرق قاضی صاحب زین العابدین صاحب کتاب برداشت باندې سوان بهترین بیان کړو چې دا حق دا قران د دېدا درسونه دا ډی زیاد ګران کارو او دد دا, دا خلکو تهرسه بیاره توحید ممسلب په کم اجیبان دا سره او زمون غټهو صلب دای کوی کله کله رای دلته کې زمونغ دا صلب دای کوي مخکې د تکیو او رد د به د اتو کې ارت د رسمونو رووااجونو کې تاغجدته بعضې به یا چې هغی خلکو باې ټکسونه موکارلو یا بعضې به خپلی زد به غواړ سوک ب ضت نه کوي یا بعضې به مان شویڅو به تمولا ووي نه په خلکو بعضان ځی زهو خلک ماتهمولا وي په دې طریقې سره واکه قرآن دې تونو خلاف کوي ورنا داسوب بني یو یا ایوها الذین آمنو ای مومنانو ان کثیران مینه لخبارې و رهبانه یقینا د مولیا نو د پیرانو نا او باندې کسته یو زی مخالفت کینو ځان مشورې پر طریقې سره چې زمو مشور شمه د دې دا مثالی هغه سړی چا پی جندو نا راغره جمعه ته مې اس کې غټه دوه کخه دا چا دا پلان کيدا پلان کی نو با دي ديجل تردان مشهور هي یا قران درس ته مده یا قران درس دا چلې ودا چللي يا ايو الذين امنو اي مومنانو ان كثيرن يكن نديره لګنه ډيرخه ګوره ډيره په سي له لرنه شي هر ډير يو او له بل ترط دا اوسم با دي خلقوي یا يا ايو الذين امنو اي مومنانو يكن ندير دمول يانو او د پیرانو نا لا یاکلونا خام خاخری دخلک مالونا بالباطل فباطلوا طریقوا سرا او دو کسانو ورا دشمنی راغلی دا په مہرودیان بلہ پیسېو لګیلې دی دغه تانی تحصیلبان هم بلہ پیسېو لګیلې دی او دی خوا تمو ته شابه لکه د قران حق ورګه کړه نو غریبیا پیسې غریب او قران ما انده پاسه کیدی بالباطل فباطلوا طریقوا سرا د غریب وڅ کیږي نو خامخانی کی کاکه دا, دا ما حق دی دا برا کی او که د خپل اخوه یا درګې مونږه له حرام نه وای ګورې کا دنيکا پیسو ته مونږ حرام نه اگر چې دا عالم اغه ستو اغه ش شان مطابق کنه دا نړۍ عالم په دې پخ کاری د خلکو په میث کې ان جي دا ساسو مبارکی ا دې جیب کې واچې یو د خلکو فزين کې امدادي جوړه د ملا کار به صرف دغه روزګار دی دغه دغه کمایې دی دغه د انکم سورسز دی خلک خپل بچي بیا مدرسو ته نه دیږي او مونږه له حرام نه وای او کتاخه مخا ټیکس موکر کړی دا ا لانکي ټیکس انګیج ټیکس مریج او دا د دې ټیکس او کفانتیکس دا چې دا چې زونه په شریعت کې نه دا ټیکسونه ا ان کثیرا من الاخبارین ور وحبانی لا یاکلونا قامخا خرید خلقما لنا په تاسو کې قران و ورولو خلق و نو دا خو ر ثواب کارو او ست هم ثواب او جدای ثواب وشو اوس بده دا پایبانندې پهیما پا کر کوي زمونږ اکبرې دو بند بعدې خله ک یاره مون یو بندیانو مونږ تاسو دو تا تاسو ج بندیان کممای ک دیږ بیاتهکستاسو دیو بندې وي دو بند سره دو بند تاریخ مع ته تا بیان کا ه د دوی بند ماو تحریخ بیایان کاسم تحریخ چلولی دی دوو بندې ستا په شانې د مړلو خمونو پې منډی وئ دو بندې د نی کاونو پیسوو پسې منډی وي یو بندې په شان خاتونو پسې منډی بند اږي ټولمر په میدان جهاد کې تیر کړو په تسمي په تعلیب کې تیر کړو اغي مجاهدي کړې وې وينه پې کړې وې ديني بیان کړو د قران درسونه کړیو دغره دیو بنکارو خلقو ته توحید او سنت بیان کړو د کوپر شرک د بدعات او رسومات او ریواجنو خلاف کړیو پایې کتابونه لیکلې و په حرامو د نظرانو منختو ګډې نه ډګې کړې دا د چانمو اکابر دیو بند د مولانا الیاض د دا دعوت او تبلیغ نوم دی دیوبندیت ک نوم دی د حضرت شیخ الهین رحمت الله له د اسارت د ملٹی د جیل نوم دی ک دیوبندیت نوم دی د مولانا عذیر ګل رحمت الله د مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله د مولانا سیندی رحمت الله د تحریک ریشمی رومال نوم دیوبندیت دی ک دیوبندیت نوم دی د انورشا کشمیری رحمت الله له د احادیث او د د پوئ نوم دی ک دیوبندیت نوم دی <coughs> مولانا حضره شیخ القران مولانا غلام الله خان رحمت الله علی دا حضره شیخ محمد طاهر پنجپیری رحمت الله علی دا غید تفسیر پڑھاوې نوم دی وبندیت دی ک دیوبندیت نوم دی دا مولانا عبدالحض سب رحمت الله علی دا, غا... آ... دا فقر والا په حالت کې دا مدرسو لپاره ترویج ور کول نوم دی وبندیت دی دا شامنصر بابا جی رحمت الله علی دا قربانو نوم دی وبندیت ملو دا مړو خیراتونه خوړل او دني وروغ کی په قران پیتی غستلو دارنګي معلوم تبان وايا را کوا او ذديو بندي ما او ذديو بندي ما ته ديو بنيه ته ديګ بندي غا دا گلابي ديو بندياني دا ديو بند بندامه يصل کي يا اي الذين امنو اي مؤمنانو يكن نندير دمليانو د پیرانو نا لياكلونا اموال خوریخ خريخ د مالونا دخل کو بباطل طريقو سرا ایا اوس راغی یو ناکاره مولاو هغه دې زمون ختم بې مور نملا شیوا لکه روجي په خو تراشه څنګه سړی سخه خوشاله شو دا ډیره خوشاله دي پورا اډرس او ټيليفون اویټینګ کارونه غستو چې اگر زرااله نو اتي زین کې راو زیار ابدا به کوم محلې یو یو محل کې لړ ورډبې اماندارو سو بروت سو کې د ختم تاسولو هغه نه د مون نوی لا پدې دي اغتولک د میټه لیډر غونډه محاله وکړه ته نه دا میتر محلو کا تخا، بارا پر احتیاځه کړی یو نو موږ وایو دا مو رملاتو ورو دي وبندیت خدانو نه ایګان یو یا ایه الذین امنو ممتاز استه مقام حیو استه مقام سره درسونه د قران کوا دعوت او تبلیغ میدان کې مهنت کوا امر بالمعروف کوا نهی عن المنکر کوا د حرامو نه اجتناب کوا په علماو کې د جوړ سوچ کوا د شران او حوصله ځائی د کلی د اتفاق اتحاد دی والی سوچ کوا تا او زموږ دا حیثیت دی یا ایوه الذین آمنو ای مؤمنانو یقیناً ډیر د ملیانو د پیرانو نا خامخخری مالونه د خلکو بال باطلی په باطلو طریقو سارا و عن سبیل الله دا دین په نوم باندې مخرفه دا کہ حضرت شیخ لی کلی اصول سنتی به ان اطلب بالدنیا بتبل و مزمارن احب إلي من ان اطلبها